Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma, Pista 16 În aceeași zi, tinerii de la etajul al cincelea fură anunțați de notarul care făcuse contractul că noul proprietar le dădea voie să aleagă orice alt apartament din clădire, fără să le mărească deloc chiria, cu condiția ca să-i lase lui cele două odăițe pe care le ocupau. Întâmplarea aceasta ciudată dădu de vorbit timp de opt zile locuitorilor din aleile Melan. Oamenii făcură zeci de presupuneri, dar niciuna dintre ele nu era exactă. Ceea ce răscolie însă mai ales creierii și tulbură spiritele, fu faptul că seara, omul care intrase în casa de pe aleile Melan, fusese văzut plimbându-se prin cătunul catalanilor, Intrând într-o căsuță de pescari, rămânând acolo mai mult de un ceas și cerând vești despre mai multe persoane care muriseră sau dispăruseră cu 15 sau cu 16 ani mai înainte. A doua zi, pescarii la care intrase ca să afle toate aceste vești primiră în dar o luntre catalană nouă împreună cu două năvoade și o plasă. Bieții oameni ar fi vrut să-i mulțumească nimosului oaspete dar acesta, după ce plecase din casa lor, fusese văzut dând ordine unui marinar, apoi încălecând și părăsind Marsilia prin poarta Dex. Capitolul 26 Hanul Pondiugar Cei care, asemenea mie, au străbătut pe jos sudul Franței, au putut observa între Belgar și Beaucer, cam la jumătatea drumului între sat și oraș, dar mai aproape totuși de Bocher decât de Belgar, un mic han unde, pe o placă de tinichia care scârție la cea mai slabă adiere de vânt, spânzură o poză grosolană a podului Dugar. Hanul acesta mic e așezat pe stânga drumului, cum merge în josul ronului cu spatele spre fluviu. Lângă el se găsește ceea ce în Langhuy-Doc poartă numele de grădină. Adică partea opusă celei prin care pot intra călătorii, dă într-o îngrăditură unde cresc câțiva măslini zgribuliți și câțiva smochini sălbatici cu frunzișul argintat de praf. Printre pomii aceștia nu cresc alte legume decât usturoi și ardei. Și, în sfârșit, într-unul din colțuri, un pin umbrelă uriaș, ca un paznic uitat, își întinde melancolic trunchiul blădios în timp ce vârful său, desfăcut în evantai, trosnește sub un soare de 30 de grade. Toți arborii aceștia, mari sau mici, se încovoaie firesc spre direcția în care bate Mistralul, unul dintre cele trei năpaste ale provenței. Celelalte două, după cum se știe sau nu se știe, sunt Râul Durans și Parlamentul. Pe aici, pe colo, în câmpia înconjurătoare și a idoma unei uriașe bălți de praf, cresc câteva fire de grâu pe care horticultorii din partea locului le cultivă, fără îndoială numai din curiozitate. Firele de grâu servesc drept post greierilor, care urmăresc cu cântecele lor posace și monotone călătorii rătăciți prin această tebaidă. De vreo șapte sau opt ani, Hanul era ținut de un bărbat și o femeie Având în slujba lor doar o slujnică numită Trinet și un argat răspunzând la numele de Pacod De altminteri, brațele acestora erau cu totul destulătoare pentru nevoile slujbei De când un canal săpa de la Böker, la Eguimor, adusese vasele de transport rapide în locul corăbiilor și trăsurile de poștă în locul diligențelor. Iar canalul acesta, ca și cum ar fi vrut să-l amărească și mai mult pe nefericitul Hanjiu, nemulțumindu-se numai să-l ruineze, trecea prin Ron, de unde își lua apa și drumul căruia îi punea capăt la aproape 100 de pași de Hanul descris de noi, pe scurt, dar cu exactitate. Hanjiul era un bărbat de vreo 40-45 de ani. În altu uscățiv și nervos Un adevărat tip de meridional Cu ochii înfundați și sclipitori Cu nasul coroiat și cu dinții albi Ca ai unui animal de pradă Părul lui, deși atins de primele adiere ale vârstei Părea că n-are de gând să albească Și era ca și barba ce împodobea obrajii hangiului Descreț de și abia presărat cu câteva fire albe Tenul, oacheș de felul lui I se mai acoperise cu încă un strat de negreală din pricina obiceiului bietului om, de a sta de dimineață și până seara în pragul porții, ca să vadă dacă nu cumva îi pică vreun mușteriu, fie pe jos, fie cu trăsura. Dar așteptarea o era aproape întotdeauna zadarnică. Și cât timp aștepta, hangiul nu-și apăra obrazul de văpaia mistuitoare a soarelui decât cu o basma roșie, Legată pe cap așa cum și-o leagă ca spanioli Hangiul acesta era vechea noastră cunoștință, Gaspar ca de rus Nevastă sa, care ca fată se numise Madlen Radei, era din potrivă o femeie gălbejită, slabă și bolnăvicioasă Născută în apropiere de Arl, deși mai păstrase încă urmele primitive ale frumuseții compatrioților ei ea aș văzuse echipul brăzdându-i se încetul cu încetul din pricina crizelor aproape neîntrerupte de friguri, atât de obișnuite celor ce locuiesc lângă bălțile de Guimor și lângă mlaștinile de la Camargiu. Iată de ce Hangița zăcea aproape toată ziua tremurând în fundul unei odăi de la primul etaj, fie lungită într-un jilț, fie rezemată de pat, în timp ce soțul ei își făcea de lucru la poartă. Iar el își prelungea șederea cu atât mai bucuros, cu cât de fiecare dată când se găsea lângă acra lui jumătate, ea îi bătea capul cu tânguirile ei necontenite împotriva sorții, la care soțul nu răspundea de obicei decât prin aceste cuvinte filozofice. Taci din gură, -ar conta. Așa vrea Dumnezeu! Porecla aceasta îi se trăgea Madlenei Radei de la faptul că se născuse în satul Carcont între Salon și Lamschiu și, după obiceiul locului care cerea ca oamenilor să li se spună întotdeauna printr-o poreclă în loc să li se spună pe nume, soțul înlocuise prin porecla aceasta numele Madlenei prea dulce, poate și prea armonios pentru graiul lui Aspru. Totuși, cu toate așa zisa resemnare față de a destinului, să nu se creadă cumva că hangiul nostru nu-și simțea pe deplin starea de mizerie la care îl târâse ticălosul canal Böker, să nu se creadă cumva că rămânea nesimțitor la tânguirile necontenite ale nevestei sale. Ca toți sudicii, el era un om cumpătat și fără mari nevoi, dar ținea să se laude față de oameni. Astfel, în timpurile când îi mergea bine, Caderus n-ar fi lăsat să treacă nicio sărbătoare, nicio procesiune fără să se arate împreună cu carconta. El, în costumul pitoresc al celor din sud, asemănător totodată și cu portul catalan și cu cel andalus, iar ea, în încântătorul veșmânt al femeilor din Arl, care pare împrumutat din Grecia și din Arabia. Dar încetul cu încetul, lănțișoarele de ceas, colierele, brâiele în zeci de culori, corsajele brodate, vestele de catifea, ciorapii cu împletituri elegante, ghetrele dungate, pantofii cu catarame de argint, dispăruseră. Iar Gaspar Caderus, nemaiputând să se arate la înălțimea trecutei sale splendori, renunțase atât pentru el cât și pentru nevastă sa la toate alaiurile mondene, și, amărându-și inima în tăcere, el asculta strigătele vesele răsunând până la micul lui Han, păstrat mai mult ca post decât ca afacere. Așadar, ca de rus stătuse după obicei aproape toată dimineața în fața porții, plimbându-și privirea tristă de la peticul de iarbă unde ciuguleau câteva găini, la cele două capete ale drumului pustiu care se pierdeau unul spre sud, și altul spre nord, când vocea acrea nevestei sale, răsunând pe neașteptate, îl sili să-și părăsească postul. Caderus intră bombănind și urcă la primul etaj, lăsând totuși porțile deschise larg, ca pentru a-i pofti pe călătorii care ar fi trecut pe acolo. Când intră în Han, drumul mare despre care am vorbit și de-a lungul căruia privise până atunci era la fel de gol și de singuratic, pe cât e pustiul la ora a miezii. Drumul se întindea alb și nesfârșit între două șiruri de arbor subțiri. Era lesne de înțeles că niciun călător liber să-și aleagă altă ora zilei nu s-ar fi încumetat prin Sahara aceasta înspăimântătoare. Totuși, în ciuda acestor probabilități, dacă Caderus ar fi rămas la postul său, ar fi putut vedea-i se dinspre Belgar un călăreț și un cal, venind cu înfățișarea aceea cinstită și prietenească, care arată de plina înțelegere dintre cal și călăreț. Calul, deși jugănit, mergea frumos în buestru. Călărețul, un preot înveșmântat în negru, purta o pălărie cu trei colțuri, deși căldura soarelui de amiază era năprasnică. Amândoi mergeau însă într-un trap foarte domol. Ajuns și în fața porții, ei se opriră. Ar fi fost greu de spus dacă omul oprise calul sau calul îl oprise pe om. Oricum însă, călărețul descălecă și, ducând animalul de căpăstru, îl legă de canatul unui oblon dărăpănat, care abia dacă se mai ținea într-o balama. Apoi, înaintând spre ușă și ștergându-și cu o batistă de bumbac roșu fruntea năpădită de sudoare, Preotul bătu de trei ori în prag cu vârful de fier al bastonului pe care îl ținea în mână. Un dulău negru se ridică îndată și făcu vreo câțiva pași lătrând și arătându-și colții ascuțiți, purtare de două ori dușmănoasă, vădind cât era de puțin obișnuit cu oamenii. Și totuși atunci, un pas greoi răsună pe scara de lemn ce urca de-a lungul zidului. Pe scara coborâ de-andaratele a stăpânul bietului Han, la cărui ușă se oprise preotul. în îndată, glăsui mirat Caderus. vin îndată, Lasă gura, Margotin!" Nu vă temeți, domnule!" latră dar nu mușcă!" Doriți vin, nu-i așa?" că e o căldură furisită, ah!" Iertați-mă!" se întrerupse Caderus, văzând cu ce fel de călător avea de-a face. Iertați-mă, nu știam pe cine am cinstea să primesc!" Ce doriți? Ce poftiți, părinte? Sunt la porunca dumneavoastră. Preotul se uită câteva clipe cu o stăruință ciudată la Hangiu, ba chiar păru că vrea să-i atragă atenția asupra sa. Apoi, nevăzând pe fața lui Caderus altceva decât mirarea că nu îi se răspunde, preotul Socotică a venit vremea să-i pună capăt mirării și îl întrebă cu un accent italienesc foarte pronunțat. Dumneata ești domnul Caderus? Da, domnule, răspunse Hangiul, mai mirat încă de întrebarea aceasta decât de tăcerea dinainte. Într-adevăr, eu sunt Gaspar Caderus, la porunca dumneavoastră. Gaspar Caderus, da, cred că ăsta e numele și pronumele. Pe vremuri locuiai în aleile Melan, nu-i așa? La etajul patru? Așa-i. Și erai croitor pe atunci." Da, dar mi-a mers prost. În păcătoasa Marsiliei e atât de cald încât cred că până la urmă oamenii n-au să se mai îmbrace deloc." Dar fiindcă veni vorba de căldură, nu vreți să vă răcoriți, părinte?" Ba da, adu-mi o sticlă din vinul cel mai bun pe care l-ai și pe urmă dacă vrei o să vorbim mai departe." Cum doriți, părinte," spuse Caderus. Și ca să nu scape prilejul de a-și vinde una din ultimele sticle cu vin de caor pe care le mai avea, Caderus se grăbi să ridice un kepeng făcut chiar în podeaua încăperii ce-i servea în același timp și de sală și de bucătărie. Când se reîntoarse după vreo cinci minute, îl găsi pe abate stând pe un scăunel cu coatele rezemate de o masă lungă, în timp ce Margotin, care părea că se împăcase cu el, înțelegând că, împotriva obiceiului, acest călător ciudat avea să cumpere ceva, își întinsese gâtul slab pe genunchiul lui și îl privea la înguros. Ești singur?" îl întreba abatele pe Hangiu, în timp ce acesta îi punea dinainte sticla și un pahar. Din nefericire, da. Sunt singur sau aproape singur, părinte, fiindcă nevastă mea nu mă poate ajuta cu nimic. Biata carconta e mereu bolnavă. Va să zic că ești însurat, se interesă preotul, privind în jurul lui ca și cum ar fi vrut să socotească valoarea bietului imobilier al casei acesteia sărmane. Găsiți că nu prea sunt bogat, nu e așa, părinte? oftă ca de rus. Ce să-i faci? Ca să-ți meargă bine în lumea asta, nu-i de ajuns să fii numai cinstit. Abatele îl străpunse cu privirea. Da, cinstit? Cu asta pot să mă laud, urmă hangiul, înfruntând privirea abatelui, ducând o mână la piept și clătinând din cap de sus în jos. În vremea noastră nu toți oamenii pot spune că sunt cinstiți. Dacă e așa cum te lauzi, atunci cu atât mai bine, spuse abatele. Sunt pe deplin convins că mai curând sau mai târziu, omul cinstit își primește răsplata, iar ticălosul își primește pedeapsa. Asta mi-o spuneți, fiindcă sunteți preot, părinte, fiindcă sunteți preot," urmă cade de rus cu amărăciune, dar la urma urmei omul e liber să nu vă creadă." Faci rău că vorbește așa," îl opri abatele, căci poate eu însumiți voi fi în curând o dovadă a spuselor mele." Cum adică?" întrebă Mirat Caderus. Vreau să spun că în primul rând trebuie să mă asigur dacă dumneata ești cel pe care îl caut." Și ce dovezi vreți să vă dau?" Ai cunoscut prin 1814 sau 1815 un marinar care se numea Dantes?" Dantes? Cum să nu-l cunosc pe bietul Edmond? Cred și eu că l-am cunoscut." Era unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, strigă Caderus, ai cărui obraș se înroșiseră în timp ce ochii limpezi și ai abate lui, păreau că se deschid tot mai mult ca să-l învăluie în întregime. Da, mi se pare că îl chema Edmon. Cum să nu-l cheme Edmond pe bietul băiat, cred și eu. Asta e tot atât de adevărat pe cât e de adevărat că eu mă numesc Gaspar Caderus. Și... Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu bietul Edmond, părinte? L-ați cunoscut? Mai trăiește încă? E liber? E fericit? A murit în închisoare, mai deznădăjduit și mai nenorocit decât ocnașii care își răsc după ei ghiulelele în ocna din tulon. O paloare de moarte chipul chipului ca de rus după roșiața de mai înainte." Abatele îl văzu întorcându-se și ștergându-și o lacrimă cu un colț al malei roșii de pe cap. Bietul băiat, șopti Caderus. Ei, iată încă o dovadă de ceea ce îți spuneam, părinte. Bunul Dumnezeu nu-i bun decât pentru ticăloși. Ah, continuă Caderus cu limbajul colorat al oamenilor din sud. Lumea merge din rău în mai rău. De s-ar prăvăli din cer două zile pulbere și o oră foc ca să se sfârșească odată toate S-ar părea că îl iubeai din toată inima pe băiatul ăsta Da, îl iubeam, răspunse Caderus Îl iubeam deși mă mustră gândul că o clipă i-am invidiat norocul Dar de atunci vă jur pe cinstea mea de Caderus că i-am deplâns de multe ori soarta nefericită O clipă se făcută cere și în răgazul acesta privirea țintită a abatelui nu se dezlipi de pe chipul hangiului L-ați cunoscut pe bietul băiat?" întrebă Caderus Am fost chemat când își dădea sufletul la căpătâiul lui ca să-i dau ultimele ajutoare ale religiei," spuse abatele Din ce pricină a murit?" întrebă Caderus cu vocea sugrumată de ce se poate muri în temniță când mor la treizeci de ani, dacă nu chiar din pricina temniței? Caderus își șterse sudoarea care îi curgea de pe frunte. ce mai ciudat în toate astea, urma abatele, e că Dantes, pe patul morții, jurând pe Cristul căruia ai săruta picioarele, m-a încredințat că nu cunoștea adevăratul motiv pentru care fusese închis. E adevărat, e adevărat!" șopti Caderus. Nu avea cum să-l cunoască. Nu, părinte, bietul băiat nu v-a mințit. Din pricina asta m-a însărcinat pe mine să limpezez cauzele nenorocirii pe care el nu le-a putut niciodată limpezi și să-i reabilitez memoria dacă i-a fost cumva pângărită. Și privirea din ce în ce mai fixă a abatelui nu slăbi nicio clipă expresia aproape mohorâtă ce se ivi pe chipul lui Caderus. Un englez bogat, continua Batele, tovarășul lui de nenorocire și care a ieșit din închisoare în timpul celei de-a doua restaurații, avea un diamant de mare preț. Ieșind din închisoare, el voi să-i dea o mărturie de recunoștință lăsându-i diamantul lui Dantes, care în timpul unei boli îl îngrijise ca un frate. Dantes... În loc să folosească diamantul ca să-i cumpere pe temnicer, care de altfel ar fi putut lua piatra și l-ar fi putut trăda apoi, îl păstră cu mare grijă pentru cazul când ar fi ieșit din temniță. Căci dacă ar fi ieșit, vânzarea diamantului ar fi fost de ajuns ca să-l îmbogățească. Va să zică, după cum spuneți, era un diamant foarte prețios? Întrebă Caderus cu ochii aprinși. Știu și eu. Răspunse Abatele. Pentru Dante să avea mare valoare. Fusese prețuit la cincizeci de mii de franci." 50.000 de mii de franci?" se miră ca de rus. Păi atunci trebuie că era cât o nucă." Nu, nu chiar atât," răspunse Abatele. Dar poți să-ți dai singur seama de mărimea lui, fiindcă îl am la mine." Caderu spăru că îi scodește pe sub veșmintele abatelui comoara despre care vorbea. Abatele scoase din buzunar o cutiuță de piele neagră, o deschise și făcu să strălucească în fața privirii lui a hangiului minunea strălucitoare, montată pe un inel lucrat cum nu se poate mai frumos. Ziceți că prețuiște 50.000 de franci? 50.000 de franci fără montură! Care mai prețuiește și aceea ceva?" răspunse abatele. Și închizând cutiuța, abatele vrâ în buzunar diamantul care continua să licărească în fundul gândurilor lui Caderus. Dar cum se face, părinte, că diamantul e acum la dumneavoastră?" întrebă Caderus. Edmon va făcut moștenitorul lui?" Nu moștenitor, ci executor testamentar." Aveam trei prieteni buni și o logodnică." Mi-a spus el. Sunt sigur că toți patru mă regreta amar. Pe unul dintre prietenii aceștia bun îl chema Caderus. Caderus se înfioră. Pe altul vorbia batele fără să pară a lua în seamă emoția lui Caderus. Pe altul îl chema Danglar. Al treilea, adăugă el deși e eri val, mă iubește de asemenea." Un zâmbet drăcesc lumină chipului Caderus. Hangiul făcu o mișcare ca și cum ar fi vrut să-l întrerupă pe abate. Stai," spuse abatele, lasă-mă să sfârșesc mai întâi și dacă ai ceva de spus, ai să spui dată. Celălalt, deși îmi e rival, mă iubește de asemenea și se numește Fernan. Cât despre logodnica mea, pe ea o cheamă..." Nu mi mai amintesc numele logodnicei," spuse abatele. Mercedes." Da, da." Glăsuie abatele, nebușindu și un suspin. Mercedes!" Și pe urmă?" întrebă Caderus. Adu-mi o cană de apă!" ceru abatele. Caderus se grăbi să-i aducă apa. Abatele își umplu paharul și bău câteva înghițituri. Unde rămăsesăm?" întrebă el punând paharul pe masă. Logodnica se numea Mercedes." Da, așa e." Te vei duce la Marsilia. astea sunt tot cuvintele lui Dantes, înțelegi? Cum nu se poate mai bine. Vei vinde diamantul, vei împărți banii în cinci părți și îi vei dărui bunilor mei prieteni, singurele ființe care m-au iubit în lumea asta. Cum în cinci părți?" se miră ca de rus. Nu mi-ai numit decât patru oameni, fiindcă al cincelea, după câte mi s-a spus, e mort." Al cincelea era lui Dantes." Vai, da!" șoptica de rus mișcat de simțămintele cel frământau. Vai, așa e, bietul om a murit." Am aflat despre moartea lui la Marsilia," răspunse Abatele, forțându-se să pară nepăsător. Dar moartea aceasta s-a petrecut de mult și n-a mai putut cu amănunte despre ea." Nu cumva știi dumneata ceva despre sfârșitul bătrânului?" Ei," răspunse Caderus, cine ar putea să știe mai bine decât mine?" Locuia mușănușe cu bietul om. Ei, doamne, da." Abia la un an după dispariția fiului său, bietul bătrân și-a dat și el sufletul. De ce a murit?" Doctorii au numit boala, mi se pare că gastroenterită. Cei ce l-au cunoscut au spus că a murit de durere." Iar eu, care aproape că l-am văzut dându-și sufletul, eu spun că a murit, ca de rus se opri." De ce a murit?" întrebă nerăbdător preotul. A murit de foame." De foame?" striga abatele sărind de pe scaun. De foame! Nici cele mai de rând animale nu pierde foame. Și câinii care rătăcesc pe drumuri găsesc o mână miloasă ca să le arunce o fărâmă de pâine." Iar un om, un creștin, a murit de foame în mijlocul altor oameni care își spun creștini ca și el. Cu neputință, e cu neputință. Am spus ce-am spus, glăsui Caderus. Și rău ai făcut, se auzi o voce de pescară. De ce te amesteci? Cei doi bărbați se întoarseră și văzură printre stinghiile galeriei scării chipul bolnavicios al carcontei. Ea se târuse până acolo și le ascultase discuția, stând pe ultima treaptă cu fruntea sprijinită pe genunchi. Ce te amesteci tu, femeie?" strigă Caderus. Părintele cere informații și buna cuvință mă silește să-i le dau." Da, dar prudența te silește să nu-i le dai. De unde știi cu ce scop vrea să te tragă de limbă, negiobule? Cu un scop dintre cele mai bune, doamnă." Vă asigur," spuse abatele. Soțul dumneavoastră n-are de ce se teme dacă îmi răspunde cinstit." N-are de ce se teme, da. Unii încep cu făgăduieli frumoase, apoi se mulțumesc să-ți spună că n-ai de ce te teme și pe urmă se duc fără să-și țină cuvântul, iar într-o bună zină pasta cade pe vieții oameni fără să știe de unde le vine." Fii liniștită, femeie." Din partea mea nu o să vă ajungă nici o năpastă Te asigur Car conta mai bombăni câteva cuvinte Pe care ceilalți nu le putură auzi Apoi lăsă din nou să-i cadă pe genunchi Capul ridicat o clipă Și dârdăi mai departe zgâlțită de friguri Lăsându-și soțul să-și urmeze discuția Dar stând în așa fel încât să nu-i scape niciun cuvânt Între timp Abatele sorbise câteva înghițituri de apă și se liniștise. Așadar, reîncepu el, bietul bătrân trebuie să fi fost părăsit de toată lumea dacă a avut o astfel de moarte. Părinte, răspunse Caderus, să nu credeți că Mercedes Catalana sau domnul Morel l-au părăsit. Dar bietul bătrân simțea o silă nemărginită pentru Fernan. Știți, Fernan despre care Dantes v-a spus că este prieten adăugă Caderus cu un zâmbet ironic pe buze. Și nu era prieten?" întreba abatele. Gaspar, Gaspar!" șopti femeia din capătul scării. Ia seama la ce spui!" Caderus se mișcă enervat și, fără să-i dea vreun răspuns nevestei sale, vorbi mai departe. Poți oare să fii prietenul omului căruia ai râvnești iubita?" Dante avea o inimă de aur și îi numea pe toți aceștia prieteni. Bietul Edmon, la urma urmei e mai bine că n-a știut nimic, Iar fi fost prea greu să ierte în ceasul morții. Și orice s-ar spune, urma ca de rus în limbajul lui care nu era lipsit de un fel de poezie aspră, eu mă tem mai mult de blestemele morților decât de ura celor vii. Ne, spuse carconta. Vă să zic că știi ce a făcut Fernand împotriva lui Dantes? întreba abatele. Cred și eu că știu, și încă cum. Atunci vorbește. Caspar, fă cum vrei, ești stăpân, spuse femeia, dar dacă mai asculta pe mine, n-ai spune nimic. De data asta cred că ai dreptate, femeie, răspunse Caderus. Așadar, nu vrei să spui nimic? Întreba abatele. La ce bun? Se împotrivi Caderus. Dacă băiatul ar mai fi trăit și ar fi venit la mine ca să-și cunoască odată pentru totdeauna prietenii și dușmanii, atunci aș fi spus. Dar el e mort, după câte mi-ați spus. Așa că nu mai poate nici să urască, nici să se răzbune. Să le îngropăm pe toate. Atunci, dumneata, vrei să dau oamenilor ăstora pe care îi numești ticăloși și prieteni falși. O răsplată hărăzită prietenilor credincioși?" spuse abatele. Așa e, aveți dreptate," recunoscu Caderus. Și apoi ce-ar însemna acum pentru ei moștenirea bietului Edmon? O picătură de apă într-un ocean. Unde mai pui că oamenii ăștia te pot strivi cu un gest?" se amestecă carconta. Cum adică? Au ajuns atât de bogați și de puternici?" Nu le cunoașteți povestea?" Nu, spune-mi-o și mie." rus păru că se gândește o clipă. Nu, nu," șovăie el, ar ține prea mult." N-ai decât să taci cât vrei, prietene," spuse abatele cu o voce cât putea mai nepăsătoare. Eu îți respect scrupulele. De altfel, ceea ce faci acum e o faptă de om cu adevărat bun, așa că să nu mai vorbim." Ce misiune am eu? O simplă formalitate." Așadar, am să vând diamantul!" Și, scoțând cutiuța din buzunar, abatele o deschise și făcu să strălucească din nou diamantul în fața privirii tea lui Caderus. Ia, vin, o să vezi, femeie!" strigă Caderus răgușit. Un diamant!" se miră carconta, ridicându-se și coborând scara cu pași destul de siguri. Cei cu diamantul ăsta?" Păi, n-ai auzit, femeie?" o certă ca de rus. E un diamant pe care ni l-a lăsat nouă moștenire băiatul. Mai întâi lui Taicăsu, apoi celor trei prieteni, Fernand, Danglar și eu și logodnicei sale Mercedes. Diamantul prețuiește 50.000 de mii de franci." Frumos, Giuvaier," oftăcar conta. – Va să zic că o cincime din preția noastră, nu-i așa? – întrebă Caderus. – Sigur că da – îi răspunse abatele. – O cincime plus partea tatălui lui Dantes, pe care mă cred îndreptățiți, să o împart între voi patru. – De ce între noi patru? – întrebă Carconta. – Fiindcă voi erați cei patru prieteni ai lui Edmon. – Cei ce trădează nu sunt prieteni spuse la rândul ei cu glasul înăbușit carconta. Da, da," făcu și Caderus. Păi ce spuneam eu? E aproape o pângărire, aproape o ticăloșie să răsplătești trădarea sau poate chiar crima." Dumneata, ai vrut așa," urma abatele liniștit, punând diamantul în buzunarul sutanei. Acum dămi adresa prietenilor lui Edmond." ca să-i pot îndeplini ultimele dorințe. Sudoarea și roia în picături grele pe fruntea lui Caderus. El îl văzu pe abate ridicându-se, îndreptându-se spre ușă, ca și cum ar fi vrut să vadă ce mai face calul, apoi întorcându-se. Caderus și nevastă sa se uitau unul la altul cu o înfățișare de nedescris. Diamantul ar putea fi numai al nostru, și șopti Caderus. Așa crezi?" întrebă femeia. Doar n-o să ne înșele o față bisericească." Fă cum vrei," glăsui carconta, eu una nu mă amestec." și porni din nou dârdăind -de spre scară. Dinții îi clănțăneau, deși era o căldură înăbușitoare. Pe ultima treaptă, carconta se mai opri o clipă. Gândește-te bine, Gaspar," spuse ea. M-am hotărât!" răspunse Caderus. Carconta intră în camera ei oftând. Se a auzit tavanul răsunându-i sub pași până ce bolnava ajunse la jilțul în care se prăbuși greoaie. La ce te-ai hotărât?" întreba abatele. M-am hotărât să vă spun tot. Și mie mi se pare că e cel mai bun lucru pe care l-ai putea face." Nu fiind că aș ține să aflu lucrurile pe care vrei să mi le tăi, nu ești. Dar, la urma urmei, dacă ai putea să mă ajuți să împart moștenirea după dorința lui Edmond, ar fi mai bine. Asta nădăjduiesc și eu, răspunse caderus cu obrajii învăpăiați de roșeața nădejdii și alăcomiei. Atunci te ascult. Stai puțin. S-ar putea să ne întrerupă cineva tocmai când o să fie mai interesant și lucrul ăsta nu mi-ar place deloc. De altfel, nu-i nevoie să afle nimeni că ați venit aici. Și, îndreptându-se spre ușa hanului, ca o închise, punând deasupra pentru și mai multă siguranță drugul pe care îl punea noaptea. În acest timp, abatele își alese un loc de unde se poate asculta în voie. Se așezase într-un colț în așa fel încât să rămână în umbră iar lumina să cadă din plin pe fața lui Caderus. Cu fruntea plecată, cu mâinile împreunate sau, mai bine zis, crispate, el se pregăti să asculte cu toată atenția. Caderus își trase un scaun și se așeză în fața lui. Să nu uiți că eu nu te silesc la nimic! Se auzit vocea tremurătoare a Carcontei, ca și cum prin podea femei ar fi putut să vadă ce se petrece sub camera ei. Bine, bine!" strigă Caderus. Acum lasă! Iau totul asupra mea!" și începu. Capitolul 27. Povestirea Mai întâi, părinte," spuse Kaderus v-aș ruga să-mi făgăduiți ceva." Ce anume?" întreba abatele. Să-mi făgăduiți că niciodată, dacă vă veți folosi într-un fel care de spusele mele, nu o să se știe de unde le-ați aflat, că căci aceia despre care vă voi vorbi sunt bogați și puternici, și dacă m-ar atinge numai cu vârful degetului, m-ar face fărâme." Fii liniștit, prietene," spuse abatele, sunt preot doar și spovedaniile mor în sufletul meu." Aduți aminte că nu avem alt scop decât să îndeplinim cu vrednicie ultimele dorințe ale prietenului nostru Vorbește deci, fără părtinire și fără ură Spune adevărul întreg Eu nu cunosc și semne că n-am să cunosc niciodată oamenii despre care îmi vei vorbi De altfel sunt italian și nu francez Îi aparțin lui Dumnezeu și nu oamenilor și mă voi reîntoarce în mănăstirea din care am ieșit numai ca să duc la îndeplinire ultimele dorinți ale unui muribund. Făgăduia la aceasta păru să-l mai liniștească puțin pe Caderus. În cazul ăsta, spuse Caderus, vreau, ba chiar aș spune mai mult, sunt dator să vă dau lămuriri asupra unor prieteni pe care bietul Edmond îi credea sincer și credincioși. Să începem cu taică-su, dacă nu te superi." Edmond mi-a vorbit multe despre bătrânul căruia îi purta o dragoste adâncă. E o poveste tristă, părinte," spuse Caderus clătinând din cap. Începuturile ei de bună seamă că le cunoașteți." Da," răspunse abatele. Edmond mi-a povestit totul până la clipa când a fost arestat într-o cârciumioară de lângă Marsilia." La rezerv, doamne, văd și acum arestarea lui de parcă aș avea-o în fața ochilor. Nu s-a întâmplat chiar la ospățul lui de logodnă? Ba da, și ospățul care începuse cu atâta voie bună s-a sfârșit cu tristețe. Un comisar de poliție urmat de patru ostași intră, iar Dantes fu arestat. Până aici știu și eu ce s-a petrecut, spuse preotul. Nici Dantes însuși nu știa nimic altceva decât că văzuse cu ochii, fiindcă nu s-a mai întâlnit cu niciunul dintre cei cinci oameni pe care ți-i am numit și nici n-a mai auzit vreodată vorbindu-se despre ei. Iată, după arestarea lui Dantes, domnul Morel a dat fuga să aducă vești, dar ele au fost cât se poate de triste. Bătrânul s-a întors singur acasă și a scos plângând veșmântul de nuntă și-a petrecut toată ziua umblând de colo-colo prin cameră, iar seara nu s-a culcat deloc, fiindcă eu locuiam în odaia de dedesubt și l-am auzit umblând toată noaptea. Trebuie să vă spun că nici eu n-am dormit deloc, fiindcă durerea bietului tată mă mâhnea, iar pașii lui îmi măcinau inima ca și cum ar fi călcat de-a dreptul pe pieptul meu. A doua zi, Mercedes a venit la Marsilia ca să-l roage pe domnul de Vilfor să fie îngăduitor, dar n-a izbutit să facă nimic. Și tot atunci a venit să-l vadă pe bătrân. Când l-a văzut atât de posomorât și de mâhnit, când a aflat că nu dormise toată noaptea și că nu mâncase nimic din ajun, a vrut să-l ia ca să-i poarte de grijă, dar bătrânul n-a primit nici în ruptul capului. Nu! Spunea el, n-am să părăsesc casa, fiindcă bietul meu copil mă iubește pe mine cel mai mult și dacă iese din închisoare, o să dea fuga să mă vadă pe mine mai întâi. Ce are să spună dacă nu să mă găsească așteptându-l? Ascultam totul de la fereastră, fiindcă aș fi dorit ca Mercedes să-l hotărască pe bătrân să meargă cu ea. Pașii lui răsunând într-una deasupra capului meu, nu-mi lăsau o clipă de odihnă măcar Dar dumneata, nu te-ai dus lângă bătrân ca să-i alin durerea? întrebă abatele Vai, părinte, răspunse Caderus Nu-i poți alina decât pe cei ce vor să fie alinați Iar bătrânul nu voia De altfel, nu știu de ce, dar mi se părea că e silă să mă vadă Cu toate astea, într-o noapte, când i-am auzit gemetele nu m-am putut stăpâni și m-am urcat la el. Dar când am ajuns la ușă, nu mai gemea, ci se ruga. N-aș putea să vă spun, părinte, ce cuvinte grăitoare și ce rugăminți înduieșătoare găsea. Era mai mult decât cucernicie, era mai mult decât durere. Așa că eu, care nu sunt habodnic și nici nu iubesc pe jezuiți, în ziua aceea mi-am spus... Sunt cu adevărat fericit că n-am pe nimeni și că bunul Dumnezeu nu mi-a dat copii, căci dacă aș fi fost tată și aș fi simțit o durere ca a bietului bătrân, neputând să găsesc nici în minte și nici în inimă cuvintele pe care i le spunea el lui Dumnezeu, m-aș fi dus să mă arunc în mare ca să nu mai sufer multă vreme. Bietul tata, șopti preotul, trăia din zi în zi mai singur și mai izolat. Domnul Morel și Mercedes veneau adeseori să-l vadă, dar găseau ușa încuiată și, cu toate că eram sigur că e acasă, el nu le răspundea. Într-o zi când, împotriva obiceiului, o primise pe Mercedes și când biata copilă, ea însăși, deznădăjduită, încerca să-l întărească, el îi spuse, Crede-mă, fiica mea, Edmon e mort." Și în loc să-l așteptăm noi, ne așteaptă el Sunt fericit că, fiind cel mai bătrân, îl voi revedea eu cel din tâi Oricât ai fi de bun, vezi dumneata, nu poți să vezi într-una oameni care te întristează Bătrânul Dantes rămase în cele din urmă cu totul singur Nu mai vedeam urcându-se la el decât arare oricâte un necunoscut care cobora ducând vreun pachet nedosit cum trebuie. Bătrânul își vindea încetul cu încetul cei mai rămăsese ca să poată trăi. În sfârșit, bietul om a ajunse la ananghie. Nu-și mai putuse plăti de trei trimestre chiria. L-au amenințat că l-aruncă în stradă. El mai ceru un răgaz de opt zile și fu îngăduit. Știu asta fiindcă, ieșind de la el, Proprietarul a intrat la mine. În primele trei zile l-am auzit umblând, ca de obicei, dar în cea de-a patra zi n-am mai auzit nimic. M-am încumetat să mă urc la el. Ușa era încuiată, dar prin gaura cheii l-am zărit atât de palid și devlăguit, încât, dându-mi seama că e grav bolnav, l-am înștiințat pe domnul Morel și am dat fuga la Mercedes. Amândoi s-au grăbit să vină. Domnul Morel a adus un medic Medicul spuse că e vorba de o gastroenterită și porunci să nu mai mănânce nimic Eram acolo, părinte, și n-am să pot uita niciodată cum a zâmbit bătrânul, auzind rețeta asta De atunci și-a deschis ușa Avea acum un motiv să nu mănânce Doctorul îi poruncise așa Abatele oftă așa e că vă interesează povestea, părinte?" întrebă rus. Da," răspunse Abatele. E mișcătoare." Mercedes se reîntoarse. Ea îl găsi atât de schimbat încât ca și prima dată voia să-l ia la ea. De aceeași părere era și domnul Morel, care ar fi vrut să-l ducă chiar cu forța. Dar bătrânul striga atâta încât se temură. Mercedes rămase la capătul bolnavului.